Bismillah rrahman rrahim, elhamdulillah, s-salatu wa s-salamu ala rasulillah, wa la alihi wa sahbihi wa min vela. Allah në falenderojmë dhe vetëm për të ndimë dhe fale kërkojmë, nërsa ne vazhdojmë sonë të melenë Allah Gjellewala me temën radhës, respektivesht me plëtsimin e mësimeve që dalin nga porosirit e lukmanit, radhjallahu anhu, drejtuar djalit e ti. Dhe të ndërrodhazër në takimin e fundit, kemi marrë një përshkim të përgjithë së mërëdhë këti njeri ju, dhe një hyre të rëndësishme lidhe me këto porosi dhe kemi zbërthyjer sëqarimin e porosi se parë që lukmani e edha birit e ti. Dhe kemi thënë se dhe të të nëse dëshërëme përfitun nga Korani dhe nga mësimet e Koranit, atër duhet i kushtu vëmendje e gjithë detaj që e përmenë Zotë Gjellewala nga sa asë një detaj i Korani nuk është i përmendur rasishtë rënditja e jetëve, përdorimi i fjallëve, madje edhe të vetë pjesëzave dhe ardhja foljeve në kohën e caktuar e shumë të tjera pa dyshim të ndërlëzër janë ato që japin kuptimet e caktuara. Përëndaj, sa më tepër arrim të zberthejmë këto mesaje kuranore, ashme tepër dhe të përfitojmë dhe ashme shumë dobi dhe të marim. Dhe kemë përmenur se Lukmani fillojme për osinë e parë e që ishte... Porosia më dështore Porosia më madhe dhe më rëndësishme Që Të kemi besim të pasur në Zotin Gjellahu Ala Dhe i tha La tu shrikbi la I tha o birim Mos i bëhë Allahut shirk Mos i bëhë Allahut shok në adhurim Dhe I a arsjetoj këtë ndales Dukë i thonë I në shirk e le dhulmun adhim I tha me dëvërtejt shirk Ko është nga Padresit më të mdha Dhe ku kemi mbetur nda është mirë që të ndërlidhi me atje ku kemi mbetur duke pas për asyush gjithë seseja që kemi thënë fillim se Allah Gjellewala tër këture përësive u akadhen jam u ha hua je idhu hu a i e kshilante dhe përësiste por me kuptimit e fjole së vaad që i kemi tretuar në takimin e kaluar pasi që lukmani radhjallahu anhu do të thotë e porosit djalën e timë këtë porosin modështore ai vazdhon në porosin e dytë. Por para se të kaloj tek porosia e dytë, dua që të them një gjë me rëndësi që besoj i jap kuptim edhe më tepër do të thotë këtyre porosive. E vërtetë që këto porosi që Lukmani dha djalë të ti janë në një raport të posaçëm, prand dhe djalë dhe bir janë kshila prit nore drejtuar fëmiju të ti. Mirë po, këto kshilat e ndërullazër dhe motra, nuk janë kshila që funksionojnë vetëm në raport të kësa nëtyra. Do tëtë të, të mëndon dikur se këto kshila janë eksuzivisht, do tëtë, të kur prindi e kshilanë fëmiju në ti dhe kanë të bëjnë me edukim në fëmiju të. Po, është e vërtetë se kjo babë ekshlui kështu të djallë në ti me po këto këshilla krahas janë këshilla prindërore janë edhe udhëzime për formim të duhur si duhet të formohet një njeri dhe bazat e formimit prandaj para se të jenë këshilla për fëmijë janë këshilla për prind dhe para se të jenë këshilla për të vegjëtan për të rritur si duhet të jenë të formuar ata mbi çfarë bazën mbi çfarë kuptime e që të kenë mundësi pas sajtë që nesër të japin dikujt një edukatë mirëfill dhe formim të duhur Vazhdan dhe thot Osojnel insane Biwalide ihi Në fillim Të kshilës e par Do tët Forma përdurër është Nga veta Do tët e, e par në vetën e dytë Do të luqmani thot birët i O birin Mos i bë shërgë Mos i bë shërgë zotit të vë Ndërso këtu Po vosoj nël insane bi walidehi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amayni an neshkur li wa liwalideika wa ila al-masir Kto tash Allahu xhalla wala ka lan vet ne tret nuk e përman se Lukmani tha kso bir te dhe pse kjo është kshilla Lukmanit e kemi porositur njeriun që të jetë i sjallë shumë me prind e ti. Nga se nëna ati e ka bartur, do tëtë në vështërsi dhe dopsi. Ndërsa gjithë dhenja ati është dy vite, ndaj mua më jeni mirë njasë, zotë i Gjallewala, dhe ndaj prindve të juaj, i lejë jelë mësirë dhe të këndot këthejheni, të këzotë i Gjallewala, do të japim lëgarit pasi që Zotë Gjelle Walla të ndërlozër përmeni së Luqmani i tha birët e ti, mos i bo Allah u të shirkë, në këtë të dyëtën nuk i tha njësikusë në të parën, thotë Luqmani, edhe prindin të në respektoja. Nga se kjo ka mundësi i të kuptohet, se po i thotë përshka këse ka interesë prindnorë, shikua këtë kujdes kërënohën formulimë. Andaj ka kalun nga vete e dytë në vetë në tretë. O vosë sëjnëll insane biwali dhe i hi. Ne e kemi porositur njerion, tjetë i sjatë shmë prindit. Sërk shilë lukmanit kja. Nuk është përshka këse kjo prind dhe ka interes me e, me e respektu djali tjetën. Por është porosie zote gjallë gjallë hu. Për ndaj Allah gjallohen këtë rastë që mështë këtë asëllë i këtë kuptimi, e largon Lukmanin për momentin nga foltorja dhe flet ai dhe thotë wasaina al insana ne kemi porositur njeriu me sjellje të mirë aftë. Kjo është e hollë, por shumë e rëndësishme. Andaj respektimi i prindit nuk ka të bëjë me pozitën, nuk ka të bëjë me raportin, nuk ka të bëjë me, me me asgjë tjetër, por ka të bëjë kryeqput më porosin hujnora Zotë i Gjellewala të ka obliguar dhe kërë Allah u Gjellera obligan a ka mundësi dikush me e derogu këtë obligim nëse Allah u ka thonë kjo është obligim për juve a ka mundësi dikush me e anullu këtë porosi nuk ka mundësi askush posa ti që ka obligative Allah u Gjellewala andaj po të kishte me thonë këtu lukmani edhe ndaj babës dhe nënës tënë dhe silu mirë, do të kështë e milion hapsir në esër, që thuet për shemë në shporosi e lukmanit, e që e ka dhe këtë kuptim edhe atë kuptim. Kam bëllë Allahu Gjallion, a qdo mundësi të keq interpretimit dhe keq kuptimit, dhe ka thënë se kjo është porosia Allahu Gjallion, nuk dërëgohet. Dhe nuk dërëgohet asë në një situatë, asë në një rëthanë, si kërështë të dhjënë, më tutje. Pasaj i vazhdojnë e njëta me të të legji. Mosi bo Allah o shirkë, se shirkë është përderësie modhe. Respektoj dhe silomi me printë të tu nga se, kalan të ashtë të nëna. Se nëna është ajo që realisht ka vujtë për ty. Ka posë dhimbje dhe dhe, dhe <coughs> është dopsu në shëndet dhe në fuqi për shkakteje. Prandaj, mi afton kja arsuje që ti ti është gjithë më më bërshlin dhe i ty në abdën. Një afton kjo do të të arsuje që ti as një herë mështë të cilësh keq me ta, mështua këtër fjallëm. Ma dje, mështu më më thua sh as uff, si kurse ka thonë Zotë Gjellewa në një vend të të në kuramë. Vëllaj të ku lëhuma uffin, as uff, mështu thuaj, do të asprejnë më minimale të asaj që mund të të rega një lëjë revolta apo loj pagnacije të kër Pasaj Allah Gjallola thot, e nish kur li, mirë po, nona t'ka bardë, është e vërtet, dhe nona është dopsu për ty, por dhe baba ka sakrifiku për ty, dhe ka investu për ty, mirë po, që ka e mesatar në islamit, të nëzidët porosit, t'jeshtë i kujdeshëm dhe i prindve, dhe e arsujeton këtë me një prej qindrë arsujetve, pasaj këthejet në origin, mirë po, dhije se ajo bardë t'ja në nësë në barkë, radopsia dë saj është se sa Allahu i ka dhënë fuqinë ndaj e shkurli. Mos hara Allahun më falëndrua pastaj prindet të tuaja këtu. Allahun gjallë Allah falënderoj e pastaj prindet të tuaj. Ilel masir, këtosh motive. Nga sa të gjithë tek Allahu do të ka Allah ktheheni dhe aty llogarikën e mi dhonave. Prandaj mirësia ndaj, ndaj prindve të ndërrojë si ka si është rëthuar nga të gjithë anët me disa motive dhe inkurajime të zot realizisht nuk paramendojnë që tjetë resse, dhe të jetë besimtar i ndryshë përveç se respektuos ndaj prindëve të tij ata. Ka e ka filluar me rregullimin e besimit dhe si reflektiv i natyrshëm i besimit dhe i shëndosh i besimit është respekt ndaj prindëve. Kjo është një një një gardh i rëndësishëm. Pastaj gjithashtu porosia drejtpërdrejt net kimi obligo Zoti Gjelleola thët Pas taj nëna ka bar, pa, të ka barë Pas taj baba është kujdes Të thët një varkë motive Të ka lau keni më u kthy dhe keni më dhënë logari Por mirësien juve nda i prindve të juaj Dhe gjitha këtu e në të rëthuara Dhe pas taj parmena Pas gjitha këtu e në uzimeve dhe mësimeve Dhe pas gjitha këtu e motiveve Prap dhe gjymë se Ka njëtës e të falen A gjerojnë Mirë po janë Prind e tune, të të paknachën nga sjele e t Nga mënyrat komunikuarit me ta Andaj nuk e di që isha rrinjire Me e rënu tër këtë rrëthoj Të inkurajimeve, të urnave, të obligime Gjitha këtë me e rënu Dhe me dalët e ku Allah u Gjallu E ka ndaluvar atëm Për me e fuqizu këtë Të ndërurazër Allah u Gjallu Vërëthë thët U ingja hedaka Ala entushri kebi Ma lejse leke bihi ilmun Fela të ti'huma wa sahib huma fi dunja ma'rufa wa tebi sëbile men enabe i lej thumë i lejje më rëgjiukum fe unëbbiukum bima kuntum të amelun Allah u gjallewala pasna porosit që t'jemi të siashmë dhe prindrëve dhe të ndërurër thashë fillemesh se këtu nuk janë vetën porosi të raportit pridnor dhe thmi që vinë nga prindika thmia mirë po janë realisht porosit formimit kër Allah u gjëllë a gjëllalu të ndërlëzër thot se duhet respektuar prindit qëfar vlere kultivan të kynjeri që kam bil në zemën e këti kër Allah u thot respektoj e prindin dhe silu mirë me te dhe mos ja këta fjallën dhe mos u shqetson nga kërkesët e ti dhe qofsht tjent shumë ta dhe leceti knaqin me ty nga se gjennet në ki, atjeta ata dhe ata e në porta e gjennetit e kështu me ranë nga shumë argumente. Që kam bjellë të njëri të porosi? Bjellën të nërozër vlerën e rëndësyshme të mirënjohjes dhe falenderimit. E që fatë këtë sirësat është nga vlerët e humbërë me së njerëzapëton. Dhe Allahu Gjallera thotë se... Bëmirësia prindve Ndajteje Nuk mund të rënohet Me asë gjën këtë bot Nuk ka gjën këtë bot Që e rënën E që nuk kuptam I mbetësh vazhdimisht Mirë njahës dhe fanderuas Dhe gjithë më respektuas Ska dhe qka që e rënën Gjithë më Gjithë më mbetësh i tila për. Andaj Që ka këtë qet ndërtes të fuqishme të respektit se kanë kuptuar ata që nuk kanë qenë musliman ata. E kanë tentuar të me tëshpëdor sikurse kanë duhet me Nënën e Sa'id ibn Abi Waqqasit radhiyallahu ta'ala anhu, sikur e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Nëna Sa'idit nuk ishte e kënaqur dhe e pajtuar që Sa'idi ishte po musliman. Dhe nëna Sa'idi kur dëgjuar se Kurani që këj djallë ka besun të dhe këj pejganber që përndjek djallë i saj por ositin që të respektohen për të njët andaj i tha sa adet unë nuk jam e knaqër me këtë besim që ti e ke pranu nuk jam e knaqër me këtë rukë që ti përndjek unë si jam e knaqër andaj zoti që ti ke besun të të ka obligu me më respektu mu përndaj në dëgjëm që ka po të thëm Të dojnë, këto është më të vërtit një mësim shumë i madhë. Pse përdori në në Asadit këtë letër të presionin dhe Asadit? Pse? Për shumë arsuja. Doha më nga përmenë dy arsuja. Arsuja parë ishte se e ka vredh dhe zhbindh në përkushtimin e sinqert dhe sërijaz të djali tësojnë dhe këty mësime, andaj ka thënë se ndështëta nga sinceriteti dhe përkushtimi i manda këty mësimeve, realisht në bindet mua, që ka asapt qëfar se, se rëzitit kanë reflektu të njështë allo, kër kanë marë finë, so sincerisht kanë të regu se e kanë për një me, Sa që njerët kanë dëndu me të një të mësime të fes, me nëzirë për fesatën. Me keq interpretime dhe keq kuptim. Dhe ka fillu nëna e sadit, rralisht të e përshkaldzan presionin nga fjalt, nga presionit tashmë, nuk hanë të asë nuk përinte. Do të të grevurije, që birë i saj të kthejetë, Madi i thonë të sadit Paramendaj e turpin Që këmë ta lonë Në qovë se vdes nga uria Njerë shfarë thojnë Për një njeri e mbyti në në në pëton Ishte preson i fështirë për sadin kjo Andaj zote gjellora i bëri qara pëton I bëri zidhje Dhe tha o Nësa ta orvatën dhe përpjekën dhe japin mundin Që të lajthit nga rruga e Zotit dhe nga besimi i drejt në te felat të tihoma atër këtu mos i ndëgjauten dhe kërna sajt në ndëgjaj këtë e po që u demaskua dhe u qartsua dhe fillaj me më ngrën e u këthy bukës e ushimit mirë po vazhdej me presion dhe me fjall të këqijatë Allah u tha u ingjah edakje ala an tushrika bima laysa laka le biilm fala tuti'huma yusar fillim se çdo pjesë se Kur'anit ka domethënie të ndryshme kartu wa in jahadaka njunrobe in kaan lu kardu wa idha jahadaka thua idha zakonisht përdoret për dhën kuptime të tilla ktu skardu wa idha kardu wa in e pse kar in për treguar se orvatja e prinderve dhe këmgulli e tyne që djali i tyre apo vajze e tyre tja këthejnë shpinën Zotit është gjendë jashtë zakonëshme in tregan diqka që nuk ka mundësi me ndodhë mirë po ndodhë i kështu sildhë në aptën nuk është nërmal e kje punë aptën nuk është nërmal Zotit thotë nuk është e zakonëshme një prind të bëtë penges e uzimit të mizmet. Kjo është gjendë i arzakënshme, kjo është normalë. Nga se gjendë i normalë është, prindit tjetë ajë që mbjell vlerat e besimit, edhe edukatët, edhe të mërsilës, në zamën e fëmjëtet. Një këndër ta. A ne i kar uëim, nëse ndodhë, nuk, nuk ndodhë kja, po ndodhë i, atëherë, duhet me disi në usilatë po e vendus Allahu Gjellewala të ndërdozër bazamentin e respekt në e prindve. Cilë është aj? Pas besimit në Allahot është kërkesa më madhore respekt në e prindve, me gjitha të argumente. Shikon e po thatë, gjitha këtë ashtu jemi në një fazë interesohën të të dalimive të ngusht, të të shprejheve që ka përmanë në Zotë Gjellewala, por me kuptime shumë të ndryshma, shikon e inë e jo idha jo kur ata ty se idha është kur ata, kur të ndodh jo kur, së ndodh kja nëse ndodh, jo kur të ndodh se kur është një lojnë normaliteti kur të ndodh kja apo su se po e normalizan këtë pun nëse ndodh, në, në rralisht nuk ban va kjeve ndodh, po nëse ndodh një dëlim i ngusha pa. pas taj Allah u gjendevona shikapot nësa ata arrindin këtë shkoll jo me të thonë Jo me të propozu, apo jo me diskutu, gja hedake, gjohdhjapin, mundin e maksimal e japin, bojmë përpjek e maksimal e orvatën e vazhdimisht, për çka? Jo me të nëll namazin, as me ta përshë gjerimin, e as me ta hekë me e kërën. Jo për këtë, e në tushri kebi, me mbo shirkë mu, me thonë, ka zët me Allahun, a ka, ka diçka me e madhës e qikaxhë, Shikoj kat përpjekën edhe shikojë kërkesën që duhet më mbiet për përpjekës, të dyja. Shikoj ku ku jam. A ta shtukim jon kët nivel? Po përpjekën s't ka thonë një herë, s't ka thonë dy herë në jetë. Jo, jo, jeah edake. Shella jeah edake në qiptan, një përpjekje të vazhdueshme, në kontinuitet, pa ndërprerje, të besdeshme, edhe e shoqëruar me presion dhe shoqëruar me imponim. Çi kjo është? Më do bak me jetu në shprejnë kuranore Më kuptu për qëfar gjendje po fletëzot e gjellore Sa so se thjërë shkja Kja është mënyre e trajtimit Kërkesa është Në tushri kebi Mu me mbo shak Subhanallah Kejtë pranohen për që kja së pranohet o lafër Si ka mundësi me bo kompromis Në bi këtë bazë Ska mundësi Allah Nuk është e mundësh me kja Me thonë ka Allah u shak Nese kërkesa atyre është juar me orvatit dhe përpjekje dhe imponim dhe këtë që ka thash. Te kjo e rënon në dërtesën e respektit as kjo aftë. Shikoj Allahu s'ka most i respekto. Shi kjo është shumë e ulë. Andaj as të shpes s'ka most i respekto. S'ka thon most i respekto. Ka thon most ju mos mos në shtrokto. Fala tuhuma. Respekt është i paprakshëm, edhe nëse këto bojnë aftë. Mirsiell janë të paprakshëm, edhe nëse këto bojnë. A këtu fele a tuti e huma, se këtu është jashtë ta skiti tashë ndorë, si e mo të vetja ju të me vendosë. Fele a tuti e huma, mos ju në nështra. Mas, këtu mos ju në nështra, ama nuk tëtë mos i respekta. Nuk tëtë mos u si mirë me ta. Nuk e renan absolutisht atë që e ka ndërtuar ma herët. Kjo është më rënsime kuptu. Po e ndërtan respektin dhe mirësiren dhe i prindve po asil një gjendit jash zakonshme që thotë Allah nësë se ndodh e jash zakonshme po erun me kujdes në ndërtesin e ndërtuarve që po thotë nësë, nësë ju nështë ra për me e fuqizu edhe një herë se nështë e pa prekshme në ndërtesa e respektit, thotë o sahib huma fi dunja ma rufa dhe të ndërson qështjet e kësoj jetë, kërkesit, e kësoj botët, qëka do qëtë kanë? Gjesi vazhdo mu si lmirë me ta në amfen. A nejë nëndëror, a ka ndë një obligim mas besimit në land, i tretuar ma seriëzirë se që këtë? A ka një situatë kërë Allah Gjallera a thëtë për dikan, jashtë të prindive, nëse e kështu e nëse ashtut, a thëtë diqka, s'ko kështu? Nuk ka njerës që gëzojnë kështu Kujdes në rrespekt si kërsa Këta qëta Zotë Gjallat Gjallat Gjallat Andaj thot Falat të ti huma Këtu mos ju nështëra O sahib huma Fidunja ma'rufa Përindrit Po flasim për respektin Apo Allahu po thot Respektoni prindrit Në këtë gjendje mos ju nështëra Në këtë gjendje mos ju nështëra Në këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ndërso kërbjen fjala me ndjek rrugën, ndjekja rrugës nuk ka respekt të fërën. Respekt i ka vjetë e vjeta. A ndjekja rrugës, ndjekja rrugën atune që janë këthuj ka unë. Apo, pra ndaj, për me ndjek me pasu kën rruga, nëse ti ndjek rrugë tjetër, ndërso je i kujdath shumë dhe i mirësjasht shumë dhe i prindrëme, për nuk nuk nënkuptonë se e ke rënu në ndërtesin e e respektërën. O të bi se bi lëmen e nabë e i lejë. Andaj të ndërdozër një dobi edhe tjetër këtu apë. Realisht, realisht, model dhe shëmbëlltyr i fmive kush është? Prindi. Mandjin në kohë rratë më të rëndzirën të formimit. Fmi ju në periudën e partë të fmirisëve të veçanë dini deri në 6 vite, madje 7 vite, quhet kjo periudhë tek tek tek studiuësit quhet periudha e pasimit të verbën. Nuk pyet, nuk konteston, nuk refuzon. Çka ti thuhet, ai është i bindur se askush më mirë se ose prit detyrën. Kjo është fazë apo andaj ai fillon kështu. Edukohet dhe mësot me më morë shemën nga prind e ti. E që i bje se prind, du të vazhdojnë ti në model. Mirë pa Allah o Gjellat Gjellal, e mbil respekt në e prindve, e thot në qofë se ata nuk janë model, për ty, atëherë kalon model në dur, e vazhdojnë me respektin atë. Gësa Allah o Gjellat e në roze ka përmanë, si kur që e kemë përmenë rast e tjera dhe kjo është me dërëtet një dobi e hullë që është mirë me me pas për asyush Allahu të barek otele në surën Fatiha thot ihdina së siratel mështëqim na udhëzën në rrugën e drejt a thotë Allahu gjellore kështë të po mirë po udhëzimi kanuj për shambull udhëzimi kanuj për model na duhet me pa që është doket një model na duhet me pa që është doket një shambull q se ratë alë dhine në në të alejhim. Këta e në modeli. Në rrugën e të rrë që ti i, i ke, begatuar. Gajri lë mëgdubi alejhim, o në të dalin. Dhe posa e përmen modelin, e përmen edhe dy kategori që nuk, nuk meritojnë me kohen model, së mund me kohen të model. Gajri lë mëgdubi alejhim, kushin gajri lë mëgdubi alejhim, ata të cilët, kanë punuar në kundrështim me dhije, e kanë ditë, e kanë kundrështu dhije, u në dalin ata që kanë punu por pa dhije, me një ronësë. Andaj, nuk mund tjatë model pasua si epshet, aj që e njek epshet në favartë vetë vetës, e në dëmë të e në logaritë të, të sëvërtitë. Kësë sot model, Dhe nuk mund tjetë modelaj që ka qef me bo mirë, po zdenë me bo abdhe. Andaj prindi për të mbetë model, duhet të rrungë këtë dujë elemente. Tjetë i ditur, parat që e mësën dhe e duko fminë, dhe i mirë informuar, dhe tjetë gjitha është shambullë praktikë i aso që po thratë. Nëse prindi nuk komën si me vazhdo rukëtimin e modelit në vite zhvillimet të fmi ose ti, Allah o thëtë, o tëbë sebile men enabe i lejë Ndaju nga pasimi E vazhdoja respektin e fëmë Subhanallah Ndaju nga pasimi Pasimi ta është e mërti kush tjetër Me, me, me kushem blhujtë Nga se këta së po kanë mundësi tjenë modeli I formimit tëndë Mirë po vazhdo me Me respekt dhe me mirësijelja O tëbë sebile men enabe i lejë Thumë me i lejë E mërgji u kumë E pastaj të gjithë të këndët këthejheni, edhe ju dhe printët ju, të gjithë. Pasë e Allah Gjallora thëtë, fe une bi u kumë bima këntëm të amelun, dhe une dhe ty lemre juve për aqe keni veprua. Në e porosia, erodhës është, raspekt në i prindërve, i cilë i realisht prezentën një vlerë të modës, është mirë njohja dhe falëndrimi, dhe këpë me kuptu të ndërlozërse, aqe të ka bu mirë, apo, vë stirus me e rënë mirënjohjen ndaj tij pavarësisht apo çfarë mund të ndodh nga onatia e aftë dhe sa so më kualitative, dhe sa so më e rëndësishme, dhe sa so më dobishme mirësia, çash më e fuqishme mirënjohja. Apo dallon për dikush që ka apo mirë, për shembull, në aspektin shëndetësor, dikush që ka apo mirë në aspektin material dikurs t'ka po mirë në aspektin e, besimet, kamësu, dikurs t'ka po mirë, ka lëllë i lë mirësish. Dhe sësla ka në dikim të ti, mirë po vartësish nga kvaliteti dhe nga rëndësia dhe do mëzdo shmëria e ba mirësis, vartë dhe kush që ndryshmëria e mirë njohes apëtën. Andaj, prindrit t'a kam boni të mirë të pas zavënsushme, jënë sebeb i egzistencës, apo... Në skadish ka matë madhen këtë dunia se kja Pra ndaj azhen këtë dunia nuk e rëna në këtë puna për. Ndërsa djetarët janë sebep i besimit tënë në laun gjellë dhe gjellalu Pra ndaj jo për një gabim Po për shumë gabimë nuk ban të rënaut me njënë dhe t'ju nafëm Sikur se, se ka thonë i bëntejmi Rahimullah Në qoftë të se gabimet e djetarën janë sa kodrat Jo sa guralizat, po sa kodrat At mirësi e tyne sikosena ata që mbullon ato apo nuk shihen ato. Prandaj mirnjohja dhe falëndrimi janë vlerë që realisht besimtari ka element për bërës të domosdoshëm të formimit të tij, edhe të edukimit të tij. Prandaj prindin qoftë janë mirnjahës ndaj diku i paratyne i shpërblen Allahu me fëmijë mirnjahës ato. Nëse ata nuk janë mirnjahës pastaj janë konë, s'fad në thmija, nuk të din kjoj, e kështu më radh, i themi, këthehu një hap më mrapa, mështë shka për para, një hap më mrapa, shiko ku e keshkel ti mirë njohjen, e pastaj, i e denu vetë me mos mirë njohjen, të ka arë njëta, për me pasë, ha, si qenka, që shpo doket, dikush mështë me konë mirë njëzat e, që shpo doket, këthehu dhe shiko e mirë njëzat e, dhe i zotë gjall ndaj mësurësve tu, ndaj, ndaj dvjetërën tu, ndaj qdo kusht ka po mirë. E pas taj, kërkojën nga të tjirët. Pas i që e këshilan në këtë njërë, me këtë këshilë, të respekt të prindve me këto dobi që i cekëm, pas taj i thëtë, ja, bu ne je, ja. këthejet prabë beta e dytë. A po, u krya ja, së dike kush po flatë, a përdim që lukëmari po flatë, u krya ja po, Allahu po flenë në vend të jepëtën, si kurse ka ndodha, pejgamberi sa oselim ka pasi të ata që tërproje i nëmi thonë në qëka shabëve, si kurse ka qenë vizite e tepërt, e kanë lotë, e kanë pasi e venet me pejgamberi nësesën, pa e, ka punë, e, ka familje, e, ka e kanë pasi punë, e kanë pasi familë, e kanë pasi një mëqë lotë, e ata ka shku taj përshonë me najtë, e dhe kanë ajtë gatë, vete për këtë e reju në knaxë, e pejgamberi sa mi, marë, mi thonë, burra, orë. E ka orë ka thon kur shkoni tek pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam pandni ushqim shitani qenon veher nga se kjo e ngushton pejgamberin sallallahu po aleyhi dhe sallam dha i puturfot wallahu la yastahi min al haqa allah u sturfot pe hakut allah ju thot sa zoti ju ne ka ndjerin i mir mund mund turpun ka diçka nuk do thot ky turp qe turpohet me thond diçka se me bon ne kuptos se si le pa as tha qe se edhe lukman nuk e tha zoti gjellela e kurseu nga ky ngushtim Tha unë e thëmë për të javëtër Pasë ta ju këtë njëtë Në vazhë dhënë Kështë dhe thëa jabu nejë O birim Inneha In teku mithkale Chabbetin min kërdelin Fe tekun fi sëkëretin Au fi sëmavati Au fi lërdi Je ti biha Allah Inna Allahe latifun khabir Pa e mësën që të besan zotin Dhe si duhet besua Pa e mësën që të jetë mirë njëzë dhe falënëruaz Dukë e fluha nga prendrit dhe se kënë dërte se kësaj mirë një nuk rënëot për asë gjë, kështu për e mësën mirë po të ndërozër tash po jajap udhëzimet e duhra që të ketë mundësi ti përmbush kërkeset e mahershme tha o birim ajo, ajo për gdhelja dhe ja ofersia dhe e komunikimi i këndshum i babës me të birim tha ja vuneje o birim Ina inteku Mithkale habbeti min kardel Nëse Ndo një pun e jotja Fjale jotja Sjale jotja është sikur Një kokër e vogël Grurë Edhe madje ma vogël Fisakhratin është e vendosën një shkëmb Për e shkëmbi sa so është i madhë E një kokër gujnë të adokët Au fisë samavatë Apo është pëndarë në qelë. Kokër grunit. Toka nuk doke në qelë. Qatë është e vogënë. Le grunit. Au fi se ma vatë. Au fi lë ardhë. Apo e hudën të këtë dikon. Thelë të këtë. Ja e ti biha Allah. Zotë i komë e të nëzirë apëtan. Ku të dushë që e jafëtëm. Ku të dushë më shëferë. Rujë nga baba e së të dushë. Apo? Nuk pëtë edukajë që të ruë është nga respekti për meje. Së është kjo sukses për mu? Nuk po të edukaj që t'jërë gjithë mund i, i, i kujdesim nga presionim, jo kështu. Së është kjo edukatë? Nuk është edukata me frikë, nuk është edukata me presionë. Edukata është me mbjilët e kësën vlire që i thunë më rakabe. Allah o të përsilë ku do ka fështjepën. Ndaj, që është du shë bënjepë nëse është sa kukra vogël që ka nëdi kjo është gjali vogël endë, apo që ka me qëfar detaj po edukan lukmanin po thotë birë jem sotë që është vogël fi sakhra në shkëm nësasht ose nësashtë në që e në tuk je e ti biha Allah ka me esil Allah u Gjallavala këtu maspari po edukan në diturin absolutit Allah u Gjallavala mështë Allahu dhe në gjithë që ka, dhe. Dhe në gjithë që ka, Allahu Gjalli Hvalar. E njësë në rëzër e mësojnë fëminë, për shambullë, mësu se dhe në gjithë që ka, baba dhe në gjithë që ka, Allahu dhe në gjithë që ka, na din atësën e ka mëso Allahu Gjalli Hvalar. Që te edukot në bi këtë basë, se Allahu dhe në gjithë që ka. E tjerë din atësën e ka mëso Allahu të bërëk e vëtala. Pas taj, shikë i sil shambu të shkë që është i dobi e radhës si ka mundësi njëri ju me edukua fëmine vetë. Po atë vetë, kur delë nga njëre njëri në një dalë caktuar në malë, në fushë, në familje tija, po, sa ko atje argumente që ki mundësi praktikish me edukua, po, për shemë në shë e bubratës dhe thusha, po, që në e këllë bubratës? Nasek e shohëm, asë nuk e dimë, që ko është mi disë mali këtu, ko është kujdesë për të? Allah o xhallahu ala. Andaj furnizuesi, sikurse e furnizon këtë milingun, këtë kuadër që kërkosesh, as në vetë ngaran, me lidhje me Allahun xhallahu ala. Pastaj thush për shembull, tardhimit borash ka diku të mal me rshit, bjen borë i thush, fëmijët e tu, i thush shoqëruzët e tu, shikoj çdo fiolë e boros që vjen, bjen me lejen e Allahut xhallahu ala. Nuk rjohet peqilli pa lejen e tij, nuk bjen tok pa dijen e tij. Që është Allah xhallahu ala sojën fiu alla të borës që vim as nuk shkrihet me lehën e palën e tij e as nuk ngrihet palën e tij as zy nuk bëhet palën e tij nga sallallahu xhelallahu t'ut umataskutu min waraqatin illa ya'lamuha ja nuk bie asnjë gjethe nga dega e çaj nuk e din bie gjetheja nga dega me lehën allah xhelallahu medinë e tij atë se kështu educohemi sallallahu gjetha i din dhe allah na përcjell padyshim se Kjo do tjetë një një bazament i shëndosh, i fuqishm, një brum i përshtatshëm për të gatu një fëmi me kësë edukate. I sjelshëm dhe i kujdeshëm dhe Allah u gjerë në vola, por ndaj, ne prind vëti dhe në gjithë dhe kujta. Andaj, Allah u për të shë, Allah u din, e jo që të ndërrozër të bëhet Allah u të vare ka o tala shikua si dhe të bëhet Allah u ndëgjua si ma i parëndësishm për njerëzit do bëhet ai i cili do të thon i fundit kemi kujdes për ti Allah na ruaj ta. Sipërsa natnisht është, është gjendja e shumë pe njerëzve. Edhe kështu pejgamberi sa sollem në kët për kujdesje dhe në kët në kët përsjellje dhe në kët mbikëqyrje e edukoj edhe k Ibn Abbasit radhiallahu anhu. Ishte i vuglir Ibn Abbasi, sikësh kalua lot 10 vjet i tha ih fadil la yahfadhuk Rruaj Allahu, Allahu të ruan ti. Apo rruaj Allahu kur je lirë, kur je mirë, mos harra të ruan Allahu kurin e vërtësi javën. Ka çfarë prosim madhora i jep tekut Ibn Abbasit. Ne educo nën kët mbikëqyrje dhe kët seriozitet dhe kët sinqeritet dhe Allahu te barekote Allahu. Andaj sa do që tja të thjetë e vogël. Sa fjali kë thon diku Fshehurazi, apo në sa os kur si kanë një dhe kur kusi kanë Xuzu e jo ka me wasil Allah jo me l'kjama, ato në kasta mërmanja, ka me wasil Allah njerëzve, pikusja ka mërmanja, nëse njerëzë mendojnë se ka fjallë, i ka në gjithë në deti, apo? dhe i ka tretë ersira, dhe i ka tretë koha, ndërso ka në betë, ka në betë gjurën të asoj padrësia, por, është fshehur vepruësi, dikun, Allah o thëtë, Je e ti bihalla Komë e nëzirë Allahu të bale kjo atana Komë e qitë zotë i dikun Me lejën Allah gjallona Nga se aje din ku është e fshihur Aje din ku është thënë Aje din si është thënë Në kjo Të nërodë dhe kjo Kjo edukat e radhës E mësën fëmijun Që tjetë i sinqer dhe i drejt Apo vlera E parë që të zekë mështë mirë njoja dhe fëllërimi E dyta Mbi këqyria vërdush me Allahu të të të t nëse është e mbjellër si duhet, e mbjellë në zamën e, e, e këtif mi ju, kë, vlerën e, e sinceritetit, vlerën e vërtetsis, vlerën e fjallës e drejtë, e kështu më rrëm. Jo me u eduku në hile, e në mashtrime, e me u eduku në gënje shtra, se kështuja del, se kështu pështon, jo aftën. Edukaja në fjallën e drejtë, edhe në qovë se nga njeri duhet me pagu qmimin e kësoj, më mirë është. Nga se Zotë Gjellewala ka me qitë në pa herdo kurdo, se e drejta në anën e ku i të ka qirë në Allahu Gjellewala në bëfë gjithë më në anën të drejtë dhe të të vërtetës. Pastaj i thëtë të ndërlozër ja buneje eqimis salah o birë jim fale namazën. Shukaj këtë renditje të lukmonit. Radiallahu anhu Kër i thot Ki kujden se Allah o të shikonet përsi të kudo që t'je Kjo vepër në bikqyriës Të nësë gjymëtyri të kon Zamrës Apo zamrës Pas taj kalon të kë Obligimet e gjymëtyrve Shikon e renditin e edukimit të Lukmanin dhe i bilit vet Nihërë janë dërton zamrën Me besim në Allahun Me mirënjojë dhe fërëndërim me mbiqyri ndër Allahot, shikoj sako parëthënje, pasta i thët e kemi së sala e kur i thët besimtari me argumente thmiju ti e kemi së sala kur i thët kër i bën 7 vjet e po e që i bje dersit e dëshuris ndër Allahot, e besimit në Allahot në mbiqyris, është dashme i kryt dhe në 7 vjetët E ajfëmi që rritet me këtu kuptime, pas taj, reflektip i dashris në de Allahut dhe i mbiqqyrës në de Allahut, i rrinë gati namazit nga 7 vjetë. E kur vjen ku a mi bu 15 vjetë e me posë bërshë namazin, a duhet me e njëk e me kajtë prinë dhe asë për më gënës për falët, në këpërnë më kjëja përta. Përveç ma të përën, o inë gjahë edakja, apo për thëmë si për e ashtim nduodhë nëse, andaj të ndalë nazar njerëzit i nënvlerësojnë se bepet, i nënvlerësojnë ndërmarrjen e masave e kur pastaj nuk ihet Zoti i durr vajtojnë. E pse e çka çka po, po ju vit, di të thasë? Çka po ju di të thasë? Gjithë këtyre vet viteve fëmia kanë mësuar me dash. Ai këne gatim me dash Allahun apo ka dash tjetër. Këne ka model sigurisht atë kom, këne ka shembull. Allah po o të sebi lëmen e nabë e i lejë, ndjekë e rrugën atyre që janë këthy të one, a e din, fmihët ata që në këthy të kalahë gjerë, lukën e për shambull, në djetarët, për gëmbërët, apo, ose për shambull, kërkon, me ja ushqy veshnë me tingull të saktuar, a një ledzuës të Kur'anit, apo një atë atjirë, qëka një, me qëka që të sohët, e më të kujti një, pasta i thu, e kimi s'salah, veç është shtytje e thjesht me e qitë në binar, nëse është, është i gatë shumë të i barë të obligimë, andaj, mos në ndërso kurgjë, se valë lajtë të në, në gjithon në vlerësim, i këty në përësive, këthejet njësërme, rezultatet pa këndshme, e munëm na me kajtë, e me vajtu, e muanku, e mundën është a, e qysh mja bo hojgjë, e qka me bo pa staj mundën më ndërnën, së ban më hikë dorë korë, së po thamë më shgënjë, lërga sa gjithë mundë, mirë pa meri mas të duherë Allah nëse për shambull dikosh për neve, për arsujet saktuara se ka pas fatin që dikosh këri ka pas 2 vjetë e 3 vjetë me thonë këne dënë mas shumë ti e, po, e këne ki me një këti, e këne ki shambull E kërë ka pas 7 vjetë, nësë dhe na dikur shpineve, kërë të imeshtë se ka pas këtë fatë. Sëpa, ku mësë t'i privojmë nga kja ta që vimë pas neve, dhe njëpër. Mësë t'i privojmë nga se kështu garantojmë se ta që vimë pas neve kanë me konë matë mirë se na. Nga se rajnë nga fillet e thminisë kanë fillon me undërtu mbi bazën e këtore kuptime. Në të ndaj eqim i s-sala, waëmur bil ma'rufi, wënha anil mun kerë. O asprala ma asabak. Shekosi e formon subhana e ndërton Lükmani bir në vet nga gjithon kapak, kapak, kapak, kapak. Me balance, me balance. Anak, ka pak pak, ka pak pak. Me balans, me balans. Pranë këtë xhami ka çë madhe, mu ndërtuan edhe veç minarja. Tanë veç një anë, semon, po ne kanë po ndër me kënd më ndërtu. Po as ajo që kë pos ndër me ndërtu e ka ndërnditje. Duhet tonon ka pak me shumë. Me u me ndërtu dhe më qen e mbajtur si duhet. A dhe fëmiu Nuk mundsh me, me me me ngarku me njëon shumë në llogaritë onositë të jatër, me bodë e balancës. Gja se rrezon. Suleman, a na shikoj këtë balancim të edukimit nga ana Lukmonit apo? Nga fillimi i tash sot e kemi sala. Fala namazin do të thonë manifestojë praktikisht kuptimin e besimit. Atë ku mësuan të besojnë Allahun, atë ku mësuan konmirniaz hajtë të shumë tash. Nostë të mërëm në shëtë dëshë, e po, si e mërëm në to rëtate të fundit, e po, ne e dim si informat, kushtëmisht, po së dim që që i bjenë, kërë në delë për para. Nuk dina me jetu me informata, nuk dina, nuk dina me me mbi jetu me djenë që pa e mërëm, e po, së këna modela, së këna praktikë e lukmoni po dënë që djali ti të ajo, pisa me dal, bajnalti. E po, i ke marë mësimet, hajtet ashtë praktikisht, ke besu në Allahun, qysh praktikisht i gjindësht, falna, mirësht atë. Nde Allahut mirësht. Reflektimi praktik i mësimeve të besimit, që në brenda, është me falë në mozër. E dha provimin, e një ka të kërë. Po, pastaj, veç me Allahun në kënë mirën, që ka thëtë, uë mërbil më arufi, uë në hanil munker, edhe bëhu pjesë aktive e shoqërisë, bëhu bëmirës, urna për të mirë dhe ndalën nga keqja, e kjo urna për të mirë dhe ndalën nga keqja, kjo shumë është e gjonë, kër i thotë, lukmoni kështopën, mos ik pëj njerëzve, që ka i thotë, ndalën nga keqja, do thotë, kotë këqia, e ti du shme nejtë me ta për mjohjek, ju me ik. Njezë ju mungojnë të mirat, të shkarri me ta dhe mbjellio të mirat. Se qëfar kuptimi ka u e mu e bin maruf? Urna për të mirat, ata që i ka të mirat. Që ka me urnu atë? Urna për të mirë, ku s'ka të mirat. Ndëllën nga e keqja, ku ka të kësia. Nësi s'ka kuptim, ndëllën nga e keqja, përshemur ku ka të mirat. A ka kuptim? S'ka kuptim? Shikasur, hanla, si e ndërtën, ka allahu, e ka prindrit, e ka mirë njoja, e ka mbiqqyria, ka avrime të zemrës, avrime të gjimtyrëve. Pas ta i thot edhe, bëhu i dhim shumë, bëhu i mshirë shumë, po, mështë ka vetë pëllqimi, e me i shikun njerës me, shi, me shi përbozës, unë e për falënë edhe unë e ka mbiqqyria, një jenë, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, përziju me ta, edhe me dhim shmëri për mirësoj njerësitë, Bëhu optimist dhe bëhu i dobishëm, bëhu i frytshëm për shoqërinë kudo që të jesh. Këtu jam për zgjidhëlokumet. Andaj të ndërozë, nuk duhet na fëmit më i mësuqë që <coughs> përmes zbatues islam dhe praktikuo do të me ikë ik pe njerëzve. Duhet mo izolu. Kë i bën që më pas garkisë si stomën apo. Islami nuk tani ka garkisë. Sa ka në mënat më shumë klasës ka në minet me shukët më halës, a ma sënë rrëse, se, se ka imunitetin e mjaftushëm, me herës muhët. Andaj shërimi është izolime, a i ka mundësim një kohë këtë dedikohë shtatit me të ngua, po, a ma kur i banë pak ma shumë a i ka nevoj, a të herë në pëmunësi të përzirjes me imunitet, që ka përë? Shkrijet të përë. E kjo është me a keqë, përë. Izolimit të ndërlozër, nuk ka mundësi me mojtë njëri në gjatë. Kur izolimi kalën në fazën kritike, pas taj nga ekstremi kalën në ekstrem. Kalën në në shkryrje. Pra ndaj edhe ti për shambullë, ndiso shqoqëri, pavarësisht, a e ju, në atira, so më rëndësi, e në të përvecërën, po vlasëm përgjësështë, ka pas shqoqëri që dirim e një moment në caktum, ka qenë gjurim, fator praktik për një herë ka një sistem i caktuar dhe ata njerëz që kanë vëllumë qenë mohuar së ati Insta përmbys vetëm duhet vetë e ka tu xhamiat pse në Allah kjo askënjta 100 rreth që nuk qush qush ka mos i një njëri mirësi i mirzu ke të xhamia jep më kuptuese ka qenë domethënë pjesë e një ngarkese po sa ka ardh më nuk ka qenë pjesë e bindjes ka qenë pjesë e një aspektit të të rëshyguar, tradicional, një i bindjes dhe momentin kër është faq, kuhat saktuar, ka kalu nga aktrimi në barë tjetër, në aktrim tjetër. Asa ta së në konë original. Ska, ska nuk, nuk e kam pas, asa ta përime e se kam pas. Sikur se këta të parë nëse kam pas përime e aftër. Vec, është mendru rolin e aktrimit nga këtja në dikën tjetër. Qështu ka ndod? Jo që realisht me bindje e kam pas sistemin e kalu më allah që fanë bindja, po kush bidhë nga të puna, më. a këtërim ka qenë, për me ikë nga një realitet, dhe të një, në thosja, realitetit tjetër, anë e kështot, kam do me shoshim, edhe me individet kështëm do, nësaj banë për hatër, dhe eshe se ka presion, në momentin kur se ka presionin, shparthan, e lukmoni, po të me thonë, bilit vetë, jo kështot, kështot së du me të ndërtu unë apëtëm, e po, mirpoh o amur bil ma'ruf la dhim njerzit letjet me vërtet letjet uh, sinqeritetit ndaj allahut i reflektuar edhe ndaj njerëzve ku ti munduhesh njerënin e përmirësuar po e të ndrohet kur allah thot wa amur bil ma'ruf urdhna për të mirën dhe ndalën nga e keqja dhe ndalën nga keqja që nuk kupton shumë si më mandej vetën saktë. S'është kjo kjo është kjo është rezultat i një varg porosive. Duash më njoft mirë anë më njoft keq. Apo duash ti më sparë me bot mirë në keq. Po. Duash që duke i larguar një nga keqja, ti jesh i kujdesshëm mos më shkartu të keqë më të mëdha pe jamson fikun lukmore. Apo e jo për shembull prindi Nga pa kujdesia, për shaman, me e qërtu një dukëri shumë që mbilë në verit s'ka ishme të këmiju, e pas taj nuk gëdin me e, me në gju situatën mundën me botë këshia matë nojë aftën. Prandaj, Ömer i bën Abdullazizi, i ka duku fmitët ti në këtë porësi, virëson një ditë, diolit ti, Abdurahmani, e ka po që baba i ti po heshtë për balë doseneve në shtetë, së për kuptan, se kjo halifë u konë, është kje heshtë kërë u konë i thyrët, ama ta shë i halife i pari këto. Edhe ardhë i ka thonë, Abdurrahmani babetet Omer i bën Ablazistat. I ka thonë, o baba em, pse këto sene e ti po heshtë? Walla i ka nëse ki përshka këneve, kështë e për dhimëm më në mësë pëpësojmë, jemi gathëshëm, jemi gathëshëm, me vlu në kazana, si dënim edhe me të përkrahë Subhanallah. Eliu Kono, shikao, ç'a motive, të bëb më ne alhamdulillah çfarë? Apo? Ja, ja. Më koni mësim Omer ibn Abdulazizah. I ka thon birit zvet, i ka thon o biri jam ata. Nuk du me i bajt njerz për një herë të mirën e për një herë më mal të mirën. Se çka është për një herë është për një herë. Çka është të shpejt, del shpejt. Ka thon dietar, kush hin dije, shpejt spejdal, do të zonola të, më saktësisht, ken ngadela diës, e thënë s'ka frej, delo përd katela diës. Gjithçka shkon gradualisht, kadal kadal, apo. Andaj ka thonë, s'është kjo punë që në potuktnë. Porose mos më shkon mëna që në pkam gale tutën. Apo po ti se merr vesh ursin atë. Prandaj kuptoja se kjo gradualitet është pjesë e ursis dhe maturisë dhe dhimbshmërisë në kohë të efektimit i frikës, apo. S'ka lidhje me frikën kjo. Andaj njerë dhe sa so matri që janë Epo, ndoshta urcin e njerëzve dishëm Nuk gëdin me e komentur Ndyshe pos, frik Nuk kanë fjallur dhe që katë edhe pos, frik Ose interes E Omer i bën Abdelaziz i tha birit vet Jo kështu, së të këmësun e kështu ato Jo në së të këmësun kështu Andaj i tha lukmoni biriti Vëmërbil marufi Vënë hanil munker Dhe ndalon nga keqja Duman dalet të keqën e mos e shkakto të keqën. Urro për të mirë e mos si e shkakto pengesën të mirës. Bohu i urtë. Sikur se kanë duhet me dietatë e shënd, do thotë që e kanë zbatuq këtë rregull. Kaqjen, përshëmë për rasteve për i vënë tey me rahimullah duke kaluar me nzanë se ti pran një grupi të tatarëve që rres kanë qenë zonçor dhe kanë qenë duke pir alkol, parë më në natkua vëllah kanë pi alkol. Ata edhe një pjë ndzazit i bëntemi së Rahimullah ka shpejtu edhe më në qenë të buë kështu a di në që kërë është haram i bëntemi i ka thonë apre ka mësi ndzazit i ka njerë ban që ka se ka mësuhuset e ka e nuk qëllë mësuhuset e jetë mësuhuset ma sa në jenë po këtu ka qëllu mësuhuset i ka thonë së që shto a po e i ka thonë ma nësë kështu apë ka thonë se Allah o gjallë le uara që le fekën Të dhunë, Allah e ka ndalu alkoholin nga se ten hanë s-salah, të pengën nga namazja, tër, e këta sorani më falë, këta po i pengën alkoholin nga vrasja, këtu që i hajro për ta me pijabë, mami, se ta me bëmu që pijin nga vraj. Shikaj fikon, në nërkëpamësin, së në nëzëmë këto gjithë kërsh bashkë i kështu apëtër, ama kur edukot fëmija nga vëzhdija, se duhet me imatë sanat, do të më kon gradual, ka dal në kundrejtë dunjaja për një ditë, nuk larguon fcihat për një javë, apo se dikon e ka frenum, atë herë, Mirë pa të frenum. Ather bë ndryshë. Mir po ka mundsi baba apo ja, unë akshapoj se po moj. E këtaim kështu, na sot veç shon, e fyn, e akuzon. Kurfar, kurfar pozitiviteti nuk mbjell tek mia i ti. Veç çorja, nesër sot mia do të babas ka mundësi që ne moj, apo ose ai më thëgëj chimë shumë ai s'kamu dhe që ne çojmë në vend unë më andaj çfarë dukoj dash ke apo duhet më tregu se nuk është çështja më e as mëj. Është çështje e natyrshmërisë së ndryshimeve, nuk bën ndryshë. Ço stosh kënaj. Ja. Besimi njerë, bebra të zemë ka një gradualitet. Ti me gradualitet po rritesh e ju ata të tjerë. Andaj bonu pozitiv, qone pozitiv. Boni do bësh, u dhënë për ti ndan nga keqja. Rruj frytet e suksesit, mas i rrëna, në emër të një ndryshime që realisht është ndryshim, po në dretimin e gabuar a thënë. Dhe i tha, was bir, was bir alama asabek, subhanallah, fale namazin, urna përbindën nga kjeqa. Fale namazin është në rapart me Allahun. Urna përbindën në nga kjeqa në rapart me njerëzit. Was bir bësabër, ti për ballë 10 vite. Shikoj se ka rrethun nga gjithfondi. Edukat sikur ta fillim ndërsa ne pa, edhe ky dyti. Edukat nga gjithfondi i formuar. Ju jo ndërport mëllon mirë, po me njerz, ju jo me njerz, po e ka vetvet vetë, vetë vetën, po wasbir alama asobak. Diysa kurda më fal namazin, dëm ka hera vën. Apo muçun sabah, e dëm se oftoft ka hera, duin sabr bir jam otom. Duin sabr më fal. Po sabr smundesh më fal otom. Po adhe kërë të dhush dikuj që sashtë e mirë kja, mënin me të shua i të njerëz dhe apëtanë. Mënin me të thonë kusht ka thonë thon, ti me më thonë. Mënin me të thonë atimë. Mënin me të thonë gjithë shqa. Mënin me të dhimët. Kërë ti dënë me buë mirë njerëzve, mënin me të akëthu i me këtë kja. Mënin me të buë kështonë. Po i thotë, o smirë. O smirë. O smirë. O smirë. O smirë I në dhali këmin azmi l'umur, së përhanë që ka këtë përëndim të këndëshëm, që me te përëndim e këtë sonë të i tha, nëse ti falash, i krymë blëgimin dhe i Zotit, ji i sjallëshëm dhe i prindve tu, nëse ti ji i dobishëm për vendin tënë, për shëshërin tënë, ji pozitiv, ji aktiv, ji i dobishëm, ji i frithëshëm, jetë mundin maksimalë, edhe kur të refuzojnë, edhe kur nuk, nuk kam mirë njohje, edhe kur nuk je i inkurajuar, edhe kur nuk je stimulim, të prapë vazhdojnë me sabër, edhe bën sabër, këta shto fusnot, në rajet fusnot, komend, apo? Tjefë mundin me thonë, i dëpë tje, me konsëtë ti, apo? Shprejhet, tripi ka fusnot, a mund në katë një pes faqe, me thënjëmë, e po? E nuk muanë përëtët, demos bojgole. Që kjo është puna e burrave, thonë. Ine dhali kemin azmul mur, azmil umur, azm është burrat. Që ata pes pejgamber të më të mëdhai quhen ulul azmi. Aket ke, pejgamber të qun burra, ama këta këta janë pak më niburrin më të veçantë. Çi jap me kuptimin e vendosmëri për këngulja jote, për përmirësim dhe maturia jote dhe sabret janë pjesë e burnis tonë dhe trimnis, nuk janë pjesë e frikës tonë, nuk janë pjesë e mendjelëcisatë. Lejti që ka të njerëzit, ti formohën bi bazën e fjalorit e Koranit, që shto Zotë i për të të të përën. Sabre, Allah, kur, nëse e ka amnin sabër, më vlasë për Sabre e Koranit, nëse e ka amnin sabër, kur nuk ondëpsje, kur, për kërndra zi? Sabre është pjesë më e rëndësësh me e formimit njer Gjitha bunë me sabër. Edhe imani duhet sabër. Apo? Edhe në amaz duhet sabër. Aqërimi duhet sabër. Për dhe bujaria dhe sabër. Mi e dhonë dikujt i shka duhet sabër. Pse? Me e frenu nefësin për mujt me dhonë. Duhet të këtu sabër. Me falë duhet sabër. Me mësu duhet sabër. Gjithë shka duhet sabër. Përëndaj, për aqë për së ki sabër, për aqë i azmil umur, i në një vilën e një formimit burnor e kur thonim formim burnor apo nuk nuk nënkupton aspektin gjinor. Jo opton. Sko lidh i aspekti gjinor. Është emërtim për një cilësi formimi e që përfin dy gjinite afta. Mund të ketë formim burnor e gjinisë femërore apo e mund të mos ketë hiç formim burnor i gjinisë maskullore. Sko lidh gjinia këtu. Ko lidh formimi Mi qka është formu, apo? A në ju kujtohet pak mrapa me e përfunu me këtë hijreti, apo? Sjelje e esmës radiallahu ta'ala anha, si është sjelë me rrët babën e sa dhe pegamberin e sa, qka i thujnë e sa eftër? Qa e është formin burnor që vijen nga gjinia femnora, eftër? Formin burnor, thash, kjo burnor është emërtim i, i një nivellit të një cilsie, emën e ka në ko lidhet me gjini kjo aftë. Andaj tha in nadhalike min azm el umur për kushtim yyt në tomësime. Edhe sa bëra gjitha këto që tu ato që të, të, të bëjmë burr. E jo burrnia e ndrysh me sa të por shaqom se fatke çështë po duhen me miell, rinis, me rrahje e me vrasje e me azgallëk, e me gjoksat hapur e kujdi çfarë e kjo burni, kjo lidhës ka me burrnia. Apo kjo lidhës ka me burrni. Burrnia është morali i mirë. Burnia është mirësjellja, burnia është mirënjohja, burnia është namoz dhe xhamia, burnia është produktiviteti, ti ke pozitiv, ti ke i suksessum i mirë për vendin tonë, për shoqërinë, për njerëzit, e ç'kjo burnia e pavëm. Kët burnia liu Zot e xhalleu ala. Tërat janë thottë, janë aktrimë, janë përpjekje të dështuara. Po jo, orale, orale është burnia e kërkuar dhe formim cilësor dhe kvalitativ. Ka dy krye të tjera që i ka thonë në vazhdim Lukmani por do të vazhdojmë tutje ja, në shollën e dashur e personte po mbytojmë trashë duke lutur Allahun xhellahu qali oh Allah na mundsoni ti me nitë të formuar burrëresh si duhet burra e grave e pastaj këtë formim të abortin fëmijëve ton që ata të vazhdojmë tutje me ja, nitë në Zotin derisa ka dhënë Zoti izmë nitën e kësaj donjaja Zoti ju ruan dhe shoqërohet me takimin e dashur sallallahu ale Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sallamun taslimi gjerë